Bueno, irungo hainbat e, bizilagun eta eragileken deiturik, e, gaurkoan agerraldi bat ezkin Hain zuzen ere, abuztuaren bian, eguardiko amabitan izanen den, e, ba, palesanen aldiko manifestazio batean e, da egiteko. Lehenik eta behin e, bueno, hor esanbarra dugu, ba horrein arte, e, bai enkazatik eta palestinatik orokorrean jaso dugun informazioa benetan kezkagarria da miatik engorako hildakoak e, daude, e, zazpimila e, baino gehiago e, lagun zaurituak egoera hor, horren aurrean antolatzeko ba, erabaki hartzea hartu zenuten ez da? Bai, bai, pixabate egoera kebultzatua izan da kontua, zuk esan bezala ba, dira ja, bueno, egunero bomba, bombardaketak ari dira eta bombardaketak ja, kusi bezala Ba, da, nazio batuen erakundeen eskoletan, hospitale ezberdinetan, parkean, ondartzan. Bueno, Pisaia, eh, gazako populazio guztia izaten ari da ba, Israelen erasuen jopuntua. Eta gu pentsatu genuen ezingen, eskuz gurutzarturi gelditu errealia eh, da honen aurrean. Orduan e, ba, plantatu dugu gaurko aurreko bat eitzeko mobilizazio bat larun baterako. Mobilizazio izango da esan bezala larunbatean, huerdiko e, mabietan eta San Juan plazatik e, abiatuko da. Mm -hmm. bueno, alde batetik, e, Palestina Herriarekin elkartasunadera zehaz gain, genozidioa salatzeaz gain, baitare boikotaren deialdia, zabaltzeko deialdi hori zabaltzen zut ez da? Bai, guretzat e, txamponberaren e, zehabildeak dira, Norabait Palestinari elkartasuna adieratzeko ikusten dugulako dela e, Israilei boikot e, desinbertzio eta zigorre kanpaina bian jartzea dela elkartasuna adieratzeko modurik eraginkorrena. Ez guk esaten dugulako, baizik eta Palestinako 200 eragile sozial baino gehiago nazioarteari egin diguten e, ba deialdia delako eta berai elkartasuna adieratzeko, ba borroka tresna bezala hori plantatzen dutelako. Boikotarena Israilei Mm -hmm. Bueno, va ba, geldituko gara deialde horrekin, lanon batean egardiko 12 izango da. Irungo San Juan Plazatik abiatuko da manifestazioa deialdia zabalduko dugu beren biselagun guztiei eta. Hori da. Ba, zabaltzen diogu irungo populazio guztiari, eskualdekoari ere bai ba nolabait ba Israelen erasonen aurrean ba uste dugulako behar dela erantzun tinko bat eta Palestinak behar duela elkartasuna alde guztietatik eta beraz deialdia lusatzen digu ba jende guztiari agerradin